Через кілька хвилин дід з Максимом уже виїхали з Яру і зустріли хазяїна мавп з однооким, що богун відрядив їм на поміч. «Догаднє тобі, моє кохання!» – засміявся дід, коли Максим пересів на запасного коня. Хоч як треба було поспішати, аби не міг утриматись і кріпко поцілував Максима і діда Панаса. «Ну, діду!» – сказав він з захопленням. «Багато траплялося мені пригод, а такої ще не було!» «Га-га-га!» – -га", реготав хазяїн мавп. «А чо це ви діду коня, а не вершника, шпортонули?» «А хіба тобі не відомо, що на таких панах завжди панцир? Та і рука вже не та, що колись під кафою!» Оксана від хвилювання не могла промовити й слова. Вона тільки вдячно дивилася то на Максима, на Панаса. «Ге-гей, поспішаємо!» нагадав мовчазний одноокий. Бугун потихеньку свиснув, утікачі змокли. коні помчали, як вітер. Лунко били копита об замерзлу дорогу. Захмар виглянув місяць. Козацьке сонце. Не минулої години після втечі Оксани як Чернецький з десятьма жовнірами і патером уже гнав навздогін. Хміль вилетів з голови, зелені очі горіли люттю, ніздрі широко роздималися. Патер, забувши свій сан, лаявся так, що аж присутнім жовнірам ставало соромно. Цілу ніч гналися, майже без відпочинку. На ранок довелося їхати через якесь село. Не встигли ще проминути церкву як побачили здалеку кількох вершників, що билися з двома козаками. Вже зовсім приходило до скруту одноокому козакові, на якого насідали аж троє жовнірів. Другий козак, кремезний і з товстою якубика шиєю, з усієї сили намагався допомогти одному кому, але не міг. Мав проти себе аж чотирьох супротивників, з яких аж надто вже небезпечний був Рудий. Одягнений, мов, сиворакша, шляхтич. Він з такою люттю махав своєю довгою шаблею, з такою силою і швидкістю сипав удари, що кремезний ледве стигав їх відбивати. Аж раптом, за повороту, як вихор, вилетів козак на вороному коні у чорній свиті. Він ударив Рудого з таким розгоном, що повалив на землю вершника разом з конем. Не встиг ще Чарнецький опам'ятатися, як кремезний і одноокий приєдналися до свого визволителя, а через хвилину вже тікали чим довж геть. Чарнецький під'їхав. «Ой, ой!» – стогнав Рудий, розминаючи ногу. «То диявола не козак! Хто? Та той же розбійник, бунтівник! Богун! Богун?» – здивувався Чарнецький. Прошу пана, то хіба пан не знає, що то Богом? сердито спитав рудовуси, але раптом обличчя його стало лагідне й улесливе. Вельможний пане Чернецький. Падаю до ніг. То пан, певно, бачив мене при дворі старости Чигиринського. Та щось, здається, пригадую. Пан, здається, колись виконував одне секретне доручення пане Олександра Конеспольського? «Так, єст, єстем, коли пан пригадує, єстем шляхтич Симон Гавронський». «Так-так, тільки не гаймо, Чавронський, сідаємо на конь, утікачі ще недалеко». Через хвилину вони вже мчали на вздогін. «То як же панові Гавронському пощастило простежити за богуном?» – запитав Черницький. «О, тут їх ціле кубло розбишацьке, ще з самих Черкас». Тежив я за одним кобзарем. «Пан розуміє, що то не дід, а шпиг розбишацький». «Про Хмельницького пан чув?» «Чув. Ну, то й дід, і хлопець, що з ним, і ото одноокий, і той, що з мавпами, то все шпиги того ребелізанта. Патер аж закрутився в сідлі. «То виходить, ту хлопку вхопив богун?» Чернецький вилаявся. Якби ви, свянтий ойче, не морочили мені голови, було б інакше. Патер похнюпився і довгий час їхав мовчки. Настрій йому був рішуче зіпсований. Так здавалося легко було звабити ту зухвалу хлопку. Червінці Чарнецького, здається, вже самі лізли до патерової кишені. На ж раптом цей розбишака богун. Пан Чарнецький недурно так посмутнів. Хоч би пощастило врешті вирвати хлопку з козацьких рук, чи захоче тепер її вельмежний пан. Але, дивлячись, як уперто гнав Чорнецький коня все вперед і вперед, патер переконався, що за хлопку можна б тепер одержати чи не більше злотих, ніж перед цією нещасливою пригодою. Зітхаючи і напівголосом проказуючи молитовні слова, їхав патер поруч із Сиворакшою Гавронським а Чарницький усе забігав конем уперед. Мов добрий хірт, що раптово загубив свіжий слід, кидався він з однієї стежки на другу, розпитував подорожніх, лаявся й кляв, а коли якогось хутора навіть жорстоко побив одного селянина, який нібито бачив чотирьох вершників, але чи була з ними жінка, сказати не міг. Нарешті, через три дні після виправи, Патер настільки стомився, що радий був би навіки відмовитися від червінців Чарнецького на святий костюл, аби тільки хоч трохи спочити. Чарнецького запал теж помітно підупадав. Півсонно слухав Патер багатослівні оповідання Рудого Сиворакши про козацьких шпигунів, про комедію з мавпами на ярмарку у Вінниці і про богуна, що його Сиворакша вважав за характерника. «Вінниця, Вінниця, Вінниця...» Чомусь крутилося Патерові в голові слово, найчастіше повторюване Севоракшею. «Вінниця!» Раптом голосно вимовив Патер, а глянув якось непевно на свого співбесідника і скочив конем до Чернецького. «Чи не гадає вельможний пан, що нам треба їхати якнайскоріше до Вінниці?» «До чорта в зуби!» роздратовано гримнув Черницький. «І так змарновано стільки часу. За кілька день мені треба бути вже в Корсуні». «Ну, то пан полковник ще встигне до Корсуня. Коли ж справді у Вінниці шпигунське кубло, то так чи інакше богун неодмінно там з'явиться, А то вже наша буде справа його спіймати». «Часу, свянти ойче, не вистачить підстерігати того розбишаку». Чманий так, певно, вже незадоволений з моєї відсутності. А чого йому бути незадоволеним? Пробачте, пане полковнику, що вмішуюся до військових справ, але хіба вже діло за тим хмельницьким таке негайне? Дуже негайне. Розумію. «Вправді, без такого досвідченого, як пан полковник, вояки, тяжкенько таки буде старому гетьманові. Кажуть, вже зовсім ослаб. Тільки Редваном і їздить. Так, настільки слабий, що може б і булаву кому іншому слід би держати. А згадавши про булаву, про майбутній похід на козаків, Чернецький ледве чутно зітхнув. Ех, якби та йому, Стефанові Чернецькому, дісталася ця булава, нехай не тепер. Ну, тепер ще рано, ну, смішно й казати про це, коли є такий, як Заславський, Остророг, Вишневецький, куди вже там проти них якомусь Чернецькому. Ну, а все ж таки, колись, у майбутньому, Тож ну, то з того, що він не княжого роду. Зате воювник над воювниками. Розгромити якогось Хмельницького, ще раз, як бувало, погромити татар. Піднестися на такий щабель слави, щоб ні в кого й язик не повернувся, сказати, що пан Чернецький не старожитнього роду. Ех, та що там гадати. Хоч би якось з оцією хлопкою вкінчити, та скоріше до війська. «Хай знають, що гусарія пана Чарнецького, то всім відомо, що гусарія пана Чарнецького окраса всього війська коронного», – улесливо сказав патер. «То, може, пан тимчасово всю справу з тією хлопкою доручив мені? Гадаю, що, простеживши богуна у Вінниці, можна було б і про хлопку швидко довідатись». «А пан тим часом нехай би їхав до Корсуня». «Пане Гавронський!» – замість відповіді покликав Чернецький. Той в одну мить опинився поруч. «Готовий до послуг?» «Кажеш, пане, що добре знаєш в обличчя того богуна?» «Так. І всю його зграю?» «Добре. А коли б я дав пану якесь доручення в цій справі, то пан би не одмовився?» Сиворак, що якось кумедно врухнув рудим вузом, і похилив голову на знак «згоди». «З паном Хорунжим Коронним я про пана говоритиму особисто», – тягнув далі Черницький. «А свого боку, можу запевнити пана, що за послуги він дістане таку нагороду, що навряд чи сподівався, коли такої. А справа така, пан добре знає, богуна, святий отець».